Умният рибар Много отдавна в едно селце живееше един рибар. Всеки ден той отиваше на реката да лови риба. И всеки път той връзваше лодката си близо до брега. И днес, когато отида да лови риба във водата, направи същото. Времето днес е много хубаво. Ще е страхотно, ако хвана някоя риба. Ще я продам на пазара и ще спечеля добре. И той хвърли своята мрежа от брега, надявайки се да улови някоя риба. Но заедно с рибата, в мрежата си хвана и една стъклена бутилка. Я чакай, тази бутилка изглежда странно. Ще я отворя да видя какво има в нея. Рибарят извади бутилката от мрежата и я отвори. И изведнъж от нея изкочен дьявол. Най-не трябва да се освободих от това маринчко нещо. Сега отново мога да всявам страх по цялата земя. О, майчице, кой си ти? И как влезе в тази бутилка? О, пак такъв. Аз управлявах земята. Реката бе позната като призрачната река. Никой не пристъпяше вблизост до нея заради мен. Всички ще ви защаства, се страхуваха от мен. Но един ден се появи монах, който с магия успя да ме напаха в бутилката. От години стоя заклещен в нея. До сега съм свободен и ти ще бъдеш първата ми жертва. Но защо аз? Та нали аз те освободих? Защото си единственият, който знае тайната на бутилката? Като те премахна, ще лича и тайната си завинаги. Рибарят много се оплаши за живота си и започна да мисли как да се спаси. Накрая измисли план. Можеш да ме премахнеш, но имам едно последно желание. Ще ми покажеш ли? Добре, кажи ми какво е то. Мисля, че си прекалено голям за тази мъничка бутилка. И не мога да разбера дали не ме лъжеш Защо не ми покажеш? Сняташ <съща> че те лъжа ли? Ей, сега ще ти покажа! И със своята самонадеяност, дяволът изобщо не помисли за грешката, която ще направи. За да докаже на Рибаря, той по магичен начин се смали и се вмъкна в бутилка. Щом влезе в нея, рибарят с облегчение я затвори. ха ха Сега се смей колкото щеш. Искаше да ме унищожиш, а аз те пратих там, където ти е мястото. Рибарят отново върне бутилката в дълбокото и се върна на брега. Събра всичката си риба и доволен се прибра от дома. Ето как умният рибар спаси цялото село от дявола. И така деца. Разбрахте ли как рибарят използва ума си, за да победи дявола? Да, разбрахме. Тази... тази история е чудесна. Дяволът получи това, което заслужава. Да, историята си я е биваше. Значи, научихме, че никога не трябва да се боим от проблемите. Трябва да запазим спокойствие и да намерим решение. И само тогава ще успеем да победим. Барят и неговата жена. Близо до морето, на една стръмна скала, живял един рибар със своята жена. Всеки ден той отивал на скалата и ловял риба, за да преживяват. Бил доволен от скромния си живот, но знаел, че жена му не е щастлива. Тя все не била доволна. Виж тази схлупена колиба, миризмата им ме отвръщава. По цял ден и нощ я чистя, но нищо не става. Рибарят обичал жена си, но тя не спирала да се оплаква. В дните, когато имал късмет и хващал по две риби, тя искала три. Ако и донесял манго, тя веднага искала праскови. И нищо не може Лудея направи щастлива. Скъпа, какво да история за да си щастлива? Измъкни ме от тази склупена колиба. Тогава ще съм щастлива. Един ден рибарят отишъл да лови близо до скалата. Водата била синя и спокойна. Той седнал и хвърлил въдицата дълбоко в морето. Часовете се нижели и той взел да се отекчава. Днес май ще се храним само с плодове. О, чакай! Май усещам нещо! Мъжът усетил, че въдицата е натежала и започнал да дърпа. О, тежко е! Сигурно е голямо! И щом кукичката излязла, останал изненадан от писията, която извадил. Тя била шарена и лъскава. О, писия! Защо е толкова тежка? Сигурно добре е похапнала. Не, рибарио, не защото съм по-тежка от другите риби? Какво? Ти ли проговориш токуща? Какво става? Откъде знаеш името ми? Знам много за те. Аз не съм обикновена риба, а само магасан принц. Пусни ме. Така или иначе не ставам за ядене. Моля те, не ме убивай. Но какво говориш? Няма да убия говореща риба! Тръгвай си! А, благодаря ти! Мъжът побързал да разкаже на жена си за писията. Хукнал обратно, без да се замисли, че се прибира с празни ръце. Скъпа, имам да ти казвам нещо! Бързо ела! Какво? Днес няма ли риба? О, не! Хванах една писия, но тя говореше. Каза ми че е омагиосан принц. Какво? И какво стана после? Ми, после го пуснах. Сега е в морето. Хванал си на риба и си е пуснал просто така. Защо го направи? Та ние сме бедни и гладни. Живеем в стара колиба. Да беше и поискал поне по-хубава къща. Как ще ми даде къща? Не може да го направи. Трябва да сме доволни от това, което имаме. Ще съм доволна, ако живеем в къща. Нали каза, че е омагиосан принц? И си пощадил живота му. Може да направи нещо повече за теб. Върни се и поискай къща. Мъжът нямал какво да стори, и се върнал обратно при морето. За негова изненада водата била станала жълто зелена. Полшедна рибка! Чуваш ли ме! И на мига рибката изплувала на повърхността. Сякаш само чакала рибаря да дойде. Жена ми не е щастлива. Какво иска тя? Оми, иска къща. Прибери се, тя вече има къща. Мъжът се върнал обратно и видял, че жена му седи пред дървените порти на красива къща. Къщата била спретната и чиста. В нея имало дори мебели и камина. Къпи. Виж, тази къща е по-просторна и по-чиста. Да, имаме също и огнище. Хубаво е, нали? Тук можем да живеем завинаги. Завинаги ли? Хм, ще видим. Хайде да вечеряме и да си лягаме. Същата нощ жената намигнала. Не, не спирала да мисли какво ще я направи щастлива. На сутринта изчакала съпруга си в трапезарията. «Добро утро, съпружи! Слушай, тази къща ни е малка. Искам един палат, а също да бъда царица. Иди при рибката и поискай да ни даде дворец». «Какво? За какво ти е да ставаш царица? Това ни е достатъчно». «Остави на мен да реша това». Иди при рибката и ме направи царица. Мъжът нерешително закрачил към морето. Днес водата била лилава, а вятърът духал силно. на чуваш ли ме? Жена ми не е щастлива. И какво иска тя? Иска дворец и иска да бъде царица. Прибери се, тя вече ги има. Когато мъжът се върнал, къщата я нямало. На нейно място се издигал висок дворец с големи железни порти. Навсякъде гъмжало от слуги. Той видял жена си седнала върху един трон. На главата си носила корона. Сега си царица. Да, сега аз съм царицата. Това е чудесно, нали? Сега щастлива ли си? М -м -м, не, да съм царица не ми е достатъчно. Искам да стана императрица. А, какво? Не знам какво си мислиш. Рибката не може да те направи императрица. Това е невъзможно. Ти няма как да знаеш. Отиди при рибката и ме направи, императрица. С нежелание рибарят отново се запътил към морето. Погледнал кафявата вода и се зачудил каква е причината за това. Боже в Чуваш ли ме? Жена <съква> ми не е щастлива. Каква иска тя? Иска да стана императрица! Върни се! Тя вече е такава! Докато се връщал към дома, рибарят си мислял как жена му вече е щастлива. И когато стигнал до двореца, видял, че на мястото на железните порти се издигат златни. А самият дворец бил още по-голям. Вътре жена му седяла на златен трон. Всички министри и царе били в краката й. В едната си ръка държала златно кълбо, а в другата – скиптър. Скъпа, сега наистина си императрица. Да, така е. Нали ти казах, че рибката може да го направи? Да, Касако, щастлива ли си? О, не знам още. Ще видим. Денят беше дълъг. По-добре да си лягаме. Рибарят се оплашил, че жена му може да поиска нещо друго, но бил уморен от работата през деня. Щом легнал в леглото, веднага заспал. Но жена му не мигнала и не спирала да мисли какво може да я направи щастлива. Минала една седмица. Всяка нощ рибарят се молел жена му да е щастлива. И всяка нощ жена му седяла в леглото гледайки луната и звездите. Накрая, една нощ, тя се уморила от мислене и решила да си почине, но... Какво? Вече е сутрин? Как смее слънцето да изгрява? Не знае ли, че цяла седмица не съм мигнала? Сътруже, ставай! Искам да властвам над слънцето и луната. Не искам да се показват без мое позволение. Искам да съм все могъща. Неузнаваема. Какво? Моля те, спри с това Не мога да се върна и да рискувам живота ни Няма да рискуваш живота ни Аз ще притежавам живота и на двама ни Нищо лошо няма да се случи Иди при рибката и ме направи всемогъща Не, скъпа, ти не знаеш какво искаш Повече не мога така ако не тръгнеш още сега, много ще бъда разочарована. Много разочарована! Рибарят искал жена му да бъде щастлива, но знаел, че това не е редно. Черни облаци били надвиснали над морето, а вятъра ревял силно. О, кога ще свърши всичко? Това не е никак редно! се черна, като катар. Много ме е страх. Вължедна Рибке! Чуваш ли ме? Римке, жена ми пак не е щастлива. Какво е искал? Иска да бъде всемогъща. Неузнаваема. Ммм, върви си, вече го получи Рибарят се затичал обратно с всичка сила О, ами сега не знам какво е станало с жена ми Трябва да вляза О, не, какво? Рибарят разбрал, че жена му била изчезнала Никъде не успял да я намери Търсил ли търсил И се затичал обратно към морето Водата вече била чиста и спокойна. Облаците се били разпръснали, а слънцето светело ярко. Вълшебна рибке! О, вълшебна рибке! Чуваш ли ме? Моля те, Ла! Какво направи с жена ми? Изпълни желанието и Тя искаше да бъде всемогъща, неузнаваема. Сега е точно такава. Но никой не е виждал всемогъщия. И сега е неузнаваема за всички. Не, моля те, върни ми я. Аз не мога да отменя желанието, Рибарио. Чакай, сетих се. До сега исках само от името на жена ми. Ти изпълни всички нейни желания, но аз съм този, който те спаси. Дължиш ми едно желание. Хм, прав си. Какво искаш? Рибарят поел дълбоко въздух. <гъв> Искам жена ми да бъде щастлива. Първи си, приятелю. Тя вече има всичко, което е нужно да бъде щастлива. Мъжът се втурнал към дома си и останал много изненадан. Жена му стояла на прага на малката им колиба, но тя вече не била неугледна. Затичал се към жена си. О, ти се вакна Върна се! Да, скъпи, осъзнах, че с дворци и власт щастие не се купува. Да се приберем от дома. От този ден нататък, рибарят и неговата жена никога не останали без храна на масата. Жената осъзнала, че щастието е в дребните неща. И живели дълго и щастливо до края на живота си.